Belső közlés. Tal és szöveg első kézből. A szerkesztő pályi márk Belső közlés. A 80-as évekbeli indulása meghatározta későbbi pályáját, sok tekintetben kijelölte helyét, saját maga jelölte ki helyét azon az irodalmi palettán, ahol avantgarde, politika, Párizs, a fülett 80-as évek összekötött írásaival. Ez a hang, ez a jelenlét tudott ki, szélesedett a később évtizedekben. A nagy életműből így ezt a már esténk egyik fókuszába. De persze az új versek, beszélgetünk a zenékről, melyek szorosan kötődnek életéhez, műveihez. Szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket, Pető Tvendrás költőt, írót, tartsanak velünk, Marta Néva vagyok. vendégem, Petőc András, és akkor van nekem egy képem, egy nagyon korai képem, szerintem, amikor én úgy rögzítettem a fejemben, hogy te ki vagy. 80-as évek eleje, valahol a várban egy performance, meg hangköltészet, és hogy lehet, hogy nekem ezért kötődik az, hogy a te avantgárd múltad, ami aztán számomra kötötte a jelentést, de az az érdekes, hogy mi itt az adás előtt beszélgettünk, és azt mondtad, hogy némiképpen hova teszi a fókuszálást a te egész eddigi pályádra, hogyha az avantgárd a fókuszban. Tehát úgy izgalmas, hogy mi a viszonya a te avantgárd múltadnak, ami borzasztó erős, a hangköltészettel, a képzőművészeti dolgokkal, az avantgárd írásokkal, és avval a jelenléttel, ami meg mégiscsak, ha jól értem, távolítaná is egy picit ezt a fajta ruhát. Hát először is én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek a Klubrádióban. A kérdésed az egy visszatérő kérdés olyan szempontból, hogy amikor leülök beszélgetni így versekről kvázi idézőjebe életműről, akkor általában fölteszik ezt a kérdést, hogy hogyan viszonyulok az avantgárthoz. Az avantgárd számomra egyrészt a nagyon fontos indulás volt, amikor abban az időszakban ez a mi lázadásunk volt. Lázadásunk a rendszer ellen, ezt mi is akkor akkor így gondoltuk. Tehát nem volt, nem volt arról szó, hogy ezt utólag látom bele. Ez egyfajta lázadás volt, ez teljesen egyértelmű. Hogyha visszatekintünk az akkori munkákra, akkori művekre, a kiállításokra, a hangköltészetekre, a, a performanszokra, arra az akcióra, amiről beszélsz, hogy a várban, ott mi ott a halászbástyán valóban csináltunk egy nagy kiállítást, iszonyú méretű fotókat tettünk ki, és közben verseket szavaltunk, stb. stb. Tehát ez, ezek egyértelműen a lázadás pillanatai voltak, és ez egy nagyon jó időszak volt, ami nagyon sokat jelentett nekem formailag, életmódban, gondolkodásban, az egész életemet meghatározta. Ha úgy vesszük, akkor ilyen szempontból, ha az avantgárdot úgy tekintjük, hogy nyitottság kíváncsiság a világra, az újítás igénye, akkor én ma is avantgárd vagyok, teljesen természetesen. Én nekem az, az attitűdöm ilyen szempontból nem, nem változott különösebben. De az is tény, és ezért szoktam egy kicsit az avantgárd jelző ellen kicsit tiltakozni, mert mert én az úgynevezett hőskorszakban, tehát a 80-as évek elején vagy közepén sem csak avantgárd munkákat hoztam létre. Én írtam akkoriban már szonetteket, sőt a pályán bizonyos értelemben szonettekkel is indult. Tehát az ártformákat is kedveltem. Én minden, minden típusú költészetet, sőt minden típusú irodalmat ö, tudok szeretni, én egy igazi mindenevő vagyok. Ez gondolom, az életemben, életemben az avantgarde az nagyon hangsúlyos lett, mert az nagyon erősen kihívó volt, és éppen ezért nagyon erősen látszott. És mivel nagyon erősen látszott, ezért, ezért ezt vették észre leginkább. Miközben azért azt gondolom, hogy mégiscsak visszajön, mert a 90-es években kötet berendeződik. Nem is olyan régen, 2010-ben a dimenziónista művészetkötetben a művészet kötetben. Írsz az egészről, tehát mégiscsak meghatározza az egész jelenlétedet. Természetes ez így van, tehát visszajön, sőt, hát én egy pillanatig nem tagadom meg az avantgarde múltat, sőt, folyamatosan beszélek róla, és valóban a, a Dimensionista Művészet című könyvben is foglalkozom ezzel a kérdéssel. Valóban újból és újból megjelentetek képverseket, sőt, hát az a helyzet, hogy van egy nagy tervem, hogy szeretnék egy összegyűjtött képversek, egy vastag összegyűjtött képverseket kötetet egyszer látni, a saját munkáimat szeretném így összerendezni, tehát én ezeket fontosnak tartom, sőt, még tovább mennék, ebben az évben már volt két kicsi kiállításom, amikor képverseket állítottam ki. Erről fogunk beszélni, vagy itt folytatjuk, de hoztál egy egészen más hangú összefüggő verseket, és akkor arra kérlek, hogy az elsőt, a macska teraszont, azt föl, utána egy pici zene, és innen folytatjuk. Jó, köszönöm szépen. Annyit csak elő, előjáróban, hogy ez a macskás sorozat, ez egy ilyen kis ciklus. Én nagyon szeretek ciklusokban gondolkozni. Az első darabja a macska a teraszon. A macska és a költő egy teraszon ülnek, valamiféle városban, valamiféle város fölött. A macska néz maga elé, nem doromból, nem dörgölődzik a költő lábaihoz, sárga szemében egykedvű szomorúság csillog. Valami városban, valami város felett ülnek, a költő és a macska lassanként jótékonyan köréjük szivárog, betakarja őket a tavaszi este. A fények ugyanolyanok, mint ahogy általában. Általában az esti fények puhák és megnyugtatóak. Aztán a macska kéjesen nyújtózkodik egyet, kicsit még visszanéz a költőre, talán-talán sajnálja is valamikori megöregedett barátját. És megindul az ismeretlen úton, elhagyja a teraszt, Kilép a lakás nyitva felejtett ajtaján, a lépcsőházon át a járókelők közé a járdára szalad. Láthatóan igyekszik valahova, úgy, mint akinek igen fontos dolga van. Sárga szemében kalandvágy csillog. A költő pedig csak üldögél tovább a városban, a város felett, egy sohasem létezett teraszon. Magányosan haldoklik, ahogy egy költőhöz az illik. Közben pedig észre sem veszi, ahogy megnyugtató puha fényeivel elköszönt tőle a város. Észre sem veszi, ahogy elköszönt tőle mindaz, ami fontos volt valaha. A költő és a macska valami teraszon ültek valamikor, talán valamiféle városban valamiféle város fölött. tak egy számot egy különleges fantasztikus hang, tehát érdemes őt hallgatni, és hogyha már a kiállítást hoztat szóba, az nagyon érdekes, hogy a költészetet mennyire tudja azt ágítani, hogy akár a hang, akár a vizualitás ott van, és a mai napig csinálod ezt a fajta költészetet is, tehát hogy ez változott-e a képköltészet, változott -e a kezdetektől, a 80-as évektől, tehát pakolódott-e rá az, amit most csinálsz, vagy ez megmaradt úgy, ahogy a kezdetekben volt? Változott, rengeteget változott. Ö, annak idején, a 80-as években ö, mindenféle technikákkal, úgynevezett letraszett betűket átrakva papírra, ugye nem volt még számítógép, olyasmi jellegű ö, szövegeket, verseket, képverseket hoztunk létre, mintha számítógép készítette volna. Ezt 82, 83, 84-ben olyan dolgokat produkáltunk, amiket ma számítógéppen lehet lehetne megcsinálni. És éppen azért, mert ma számítógéppel ezt meg lehetne csinálni, ez már nekem nem érdekes. Tehát... De különben, bocsánat, ugyanez a hangköltészet, hogy ma már azt, amit... A 80-as években az ember a saját hangjával, mint hangköltészet épített föl, és az is egy nagyon izgalmas korszaka volt a 80-as években, itt a számítógép. Tehát akkor mi adja az izgalmát? Ennek hogyan lehet ezeket a formákat megújítani, amiket mégiscsak megújítasz? Hát pontosan azzal újítom meg például a képes esetében, hogy, hogy visszamegyek a manualitáshoz, tehát, tehát nem, nem fogadom el a számítógépet, hanem például olyan típusú képes kiállításon volt, ahol fekete alapon fehér filctollal rajzolgattam kvázi dolgokat, ilyen ilyen ismeretlen szövegeket, ismeretlen nyelvű szövegeket, vagyis nem létező betűket találtam ki, és azokból csináltam kvázi szonetteket, vizuális szonetteket, stb. stb. stb. Tehát egy ilyen... Összekapcsolódik, különben a klasszikus, a modernel az is izgalmas, hogy ez folyamatosan összekapcsolódik, de még azt szerettem volna tőled kérdezni, hogy említetted a politikát, az nagyon erősen a 80-as években, Párizsban nyitott műhelyen, sok mindennel ott van, de hogy a hangköltészet, az mennyire volt a lázadásnak egy eszköze? Hiszen azok csinálták, mondjuk Ladik Katalin jut elsőként eszemben el nagyon sokan, akiknek ez egy politikai attitűd is volt. Hát nézd, ez egy politikai attitűd is volt a hangköltészeti performanszok. Volt nekem egy Munkám, és amit ma is előszeretettel előveszek, ez a Levegőt című munka, ami József Attilának a versét idézi meg úgy, hogy csak magánhangzókat mondok ki, és az ismert versnek, ugye, József Attila verse úgy kezdődik, hogy kitiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet. Én mit csináltam? Pontosan csak a magánhangzókból egy nem tudom elmondani, hogy i i a, e, o, e, o, a, i o, a, a, e, i e, e. Érted? Tehát tulajdonképpen, ezzel rögtön azt fejezem ki, hogy nem tudom kimondani, valami miatt nem beszélhetek arról, tehát megtiltották, hogy beszélje, kitiltja meg, hogy elmondja, mi hazafelé menet. És akkor a következő macska verset szeretném. A következő macska verset, Aha. az abban nincsenek avantgárd gesztusok. A macska és a bundája. A költő szenved. Mondják, hogy a költőnek ez a dolga. Szenvedésének oka természetesen a macska. A macska ugyanis rendkívül elutasító a költővel. Elutasító és rideg. A macska éppen egy pamlagon hever, pontosan a költővel szemben, és kélyesen a bundáját nyalogatja. A költő szenved. Szeretné megérinteni a macska fényes, puha és hivogató bundáját. A bunda nyalogatás szemérmetlenül folytatódik. A macska kihívóan mutogatja önmagát, majd váratlanul a költő combjára ugrik. A költő nem tudja mire vélni a dolgot, nem mer hozzáérni a macska hívogató bundájához, retteg a visszautatisítástól. A költő tehát csak szenved. Mondják, hogy a költőknek ez a dolguk. A macska gúnyosan néz a költőre, majd leugrik a költő combjáról, és messzire szalad egészen a szoba sarkába. Így élnek ők, barátaink. A költő és a macska, valami távoli földrészen, valami távoli bolygón, örök bánatban, örök szomorúságban. Mert a költő szenved, mondják, hogy a költőknek ez a dolguk. Csandrassal beszélgetünk tovább, megint egy száde számot hallottak. Cicaversek már voltak az életedben, de ezek a macskaversek egészen mások, túl azon, hogy a macska, mint a költészetnek egy nagyon fontos szimbóluma. Én rögtön összekapcsoltam a te utolsó köteteddel a megvénhet Istennel, mert mintha ugyanaz a hang kerülne egymás mellé, a macska az istenes versek, tehát valami tört, vagy valami változott, benne van az erotikán túl egyfajta megörelgedés, egyfajta magány, egyfajta... Csóvállod a fejed? Nem, e igen, csak egyetértek, egyetértek. Egyet Fenne tudja, hogy tulajdonképpen miből, hogyan lesz vers. Az istenes versek is ilyen váratlan, váratlan ráérzésből születtek, hogy úgy, úgy hogy az Isten fogalma megjelent, bennem, amikor láttam különböző nagyon lepusztult embereket. Az első istenes versek az, az pontosan úgy született például, hogy, hogy mondjuk a szénatéren egy szegény hajléktalan elkezdett tőlem kéregetni, és akkor valami asmit mondott, hogy adjon egy kis, bor, egy kis pénzt, mert kannás borra gyűjtök, mondta, mert szöllő allergiám van, mondta ő. Tehát ez gyönyörű volt, hogy azt mondja, hogy kannás borra tökmeszűllő alergiában, és, és, és, és ebből valahogy az jött ki hogy hogy úgy éreztem hogy ott ott van ott van az isten. A a macska macskás minek az alt minek a szimbóluma minek a hát ez bonyolult, tulajdonképpen ezek hát ritkán mondok ilyesmit a verseimmel kapcsolatba de ezek tulajdonképpen életrajzi életrajzi versek most először a macska az konkrétan megjelenít valakit az én tudatomban, és, és, és akkor ezt úgy tudtam feldolgozni, ezt a dolgot, hogy, hogy, hogy azt mondtam, hogy ez egy macska, és, és akkor elkezdtem a macskáról írni verset, aki elhagyja a költőt, és akkor ebből, ebből egy játék született. Tehát igazából én azt szoktam mondani, tanítványaimnak is, akik hoznak hozzám verseket, hogy akkor fog egy vers jól sikerülni, hogyha képesek vagyunk eltávolítani a, a dolgokat magunktól, mert akkor a szöveg önnálóan képes megállni. Hogyha elkezdjük belesírni a bánatunkat mondjuk egy szövegbe, akkor abból rossz vers lesz. Így, hogy elkezdtem ezen ironizálni, és tulajdonképpen azt mondtam, hogy jó az illető, akiről beszélek, az egy macska, én meg vagyok a költő, aki megöregettem, és akkor hozok egy ilyen fura játékot, egy fura párhuzamot, akkor már is benne lehet egy olyan gúnyos mondat, hogy ugye a költő Szerintem, szenved, mert ez a, a költőnek ez a dolga. Mm -hmm. Tehát akkor lehet rögtön ironizálni és akkor tudok egy kicsit játszani, ironizálni, felülemelkedni a dolgokon, akkor már is megszülethet egy vers. Akkor nézzük meg a macska távozását. Ö, most a macska távozása, vagy a macska és a költő? van a macska és a költő, bennem Igen. kavarodott, de majd az is jön a távozása. Jó. Akkor jöjjön a macska és a költő. A macska és a költő. A macska, mint egy észrevétlenül, majd, hogy nem ráérősen. Nyújtózik, nyújtózik egyre. A költő üldögél valami karosszékben, emígyen figyeli, hogyan is telik az idő. Meg olykor-olykor a macskát is figyeli. Valójában persze nem lát semmit. A költő nem veheti észre, ahogy az idő a padlóról a lábára kúszik, majd fel a csípőjére, a derekára. Mert hogy a költő egyszerűen vak. És nem is érzékelheti, ahogy az idő a felső testére araszol, ímódon módon puhítva meg izmait, izom szöveteit. Nem érzékeli, mert belül minden mozdulatlan. Végül az idő a költő arcára mászik, Árkokat vés a szeme alá, Ráncokkal gazdagítja homlokát, Majd fekete szakálát fehérré varázsolja. A macska pedig csak nyújtózkodik egyre, majd, hogy nem ráérősen, minden sietség nélkül, és örökre elhagyja egykori barátját, a költőt. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.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 see. nagyon szeret ciklusokban gondolkodni és írni, és akkor én csináltam egy olyan ciklust, amit te nem csináltál, de mégis azt gondolom, hogy valahogy nagyon erősen ott van a te műveidben az idegenség. Igen. Tehát az idegenség, mint téma, idegenként Európában idegenek regénye, az idegen születése és aztán most egy-két évvel ezelőtt az idegennek lenni. Tehát, hogy az idegenség, ami végig ott van, ez számodra mit jelent? Hát ez egy borzasztó nehéz ügy, ez nekem mindig egy ilyen visszatérő kérdés volt. Tulajdonképpen sokkal korábban már visszatérő kérdés volt, mint hogy ez ilyen konkrétan felmerült. Tehát én, én nekem ezzel kapcsolatban nagyon konkrétan az volt a, a, mindig az álláspontom, hogy mindannyian idegenek vagyunk. Tehát, hogy folyamatosan bennünk van ez az idegenségérzés, hogy egymás számára mindig idegenek vagyunk. Tehát ez, ez ezért, ezért Igazából nekem, a, amikor például az idegenként Európában című eszékötetemet állítottam össze, akkor, akkor szintén ez volt a, a fő kérdés, hogy én megyek mindenfelé, ott vagyok, és, és, és mindig benne van egy, egyfajta idegenség, és, és, és, és ez nem rossz. Tehát azt gondolom, hogy... Hogy jó, hogy különbözőek vagyunk. Azért itt kérdezem, mert hogy azok a macska versek, amiket használ, azokból süt az idegenség. Pontosan. Hát a, a, amikor azt írom, hogy valahol egy városban, valahol egy város fölött, ez bárhol lehet, és ugyanakkor el is távolítom. Én nem szeret Tulajdonképpen az az érdekes, hogy bármilyen prózát írok, vagy bármilyen verset írok, de hát versben nem is szokás, de bármilyen prózát is írok, nem szeretem, nem szeretek lekötni ide, hogy most ez most feltétlenül Magyarországon, vagy Budapesten, nem feltétlenül kell, hogy ezt beleírjam, mert nekem Nekem, nekem az az érdekes, hogy valahol vagyok, és valahol élünk, és valahol vannak emberek, és ezek az emberek kommunikálnak. Volt egy novellás kötetem, az a cím, hogy Arcok, annak a első novellája, ami szintén ugyanaz a cím, mint a novellás kötetnek, pont arról szólt, hogy van valaki, aki dolgozik egy nagy épületben, és elküldik a világ egyik másik pontjára. És ugyanazokkal az arcokkal találkozik, a világ másik pontján, pont ugyanaz a hajléktalan jön vele szemben, pont ugye a metróban ugyanazt az embert látja, mint amit otthon látott. és valóban hányszor vagyunk úgy, hogy vagyunk valahol külföldön, és azt mondjuk, hogy jé, itt jön szemben. Na jó, de az szép már szépen. nem az idegen, idegenség, hanem az otthonosság, és most jön tényleg a macska távozása. Jó, akkor jöjjön a vers. A macska távozása. A macska már nincs jelen a költő lakásában, legfeljebb az árnyéka rajzolódik ki olykor a falon, a padlón, vagy éppen a levegőben. A költő minden nap elvégzi a szükséges teendőket, a macska alom rendbetétele, valamint a jó minőségű macska eledel kihelyezése nem kis feladat. A macska sziluettje tehát ott a lakásban, mindenfelé. Így aztán esténként a költő beszélget a levegővel, vagy a padlóval, a fallal, néha-néha rászul a macskájára, és rendszeresen hallja is a jóleső eső macska dorombolást. A macska árnyék csak ritkán ereszti ki tűhegyes karmait. A költő kézfeje így is sebekkel van tele, sőt igen gyakran még a nyaka, az arca is annak megfelelően, hogy a sziluett milyen erőszakosan mászik a költőre. Minden maradhatna így, talán az örökké valóságig. Csak a macska szag. A macskája illata hiányzik nagyon, a macskaszőr puha tapintása, meg az a forróság, ahogy a macska minden éjjel a testét életre melengedte. A költő fázik, remeg a macska meleg hiányától, és miközben változatlanul úgy hiszi, hogy a macska vele van, csak az övé, Értetlenül figyeli önmagát, miként is pusztul, és nem érti teste remegését. A macska úgy távozott, mintha ott sem lett volna soha. Messze idegen tájakon járkál, talán nem is sejti, hogy a költő macska eledelt helyez minden nap a tányérjára. Thank you. Thank you. <music> ¶¶ Thank you. a kotyogókő egy korsóban volt, és akkor majdnem a lehetetlen, hogy beszéljünk a zenékről, amit hoztál, mert van a Beatles, meg van a mindjárt elhangzó her, ami régi zene, de mégis mintha nagyon erősen itt volna most közöttünk, tehát azt gondolom, Igen. hogy ezért hoztad. A Sári pedig egy folyamatos munka kapcsolat. Tehát, hogyha ezt a kettőt valahogy összehoznád, hogy a két szerelem, akkor az... Hát megvan a Száde, akit, hát, aki, az aki egy aki új szerelem, font. azt hallom, hogy ez egy új szerelem. Az egy új szerelem, de az, az, az, az, az kicsit összefügg a macskás versekkel is. A e, Lenon és a Her, hát ezek természetesen a fiatal korom, a 60-as, 70-es, 80-as évek időszaka, ami nagyon fontos volt. Na de a sár is. hát 80-as évek elejétől együtt dolgoztok. Hát 80-as években együtt dolgoztunk, és, és azóta együtt dolgozunk, és azóta is azért egyszer-egyszer föllépünk közösen, Nekem a, a Sári László zenéje az, az mindent jelentett, nem beszélve arról, hogy... Ez a hangkültészetnek köz... egyfajta kiterjesztése, amit ti közösen csináltok? Tehát ez annak valamiféle folytatása amit. Tulajdonképpen az történt, hogy, hogy teljesen a két személyiség egymásra tudott hangolódni, és bizonyos szövegekre ő, bizonyos zenére én írtam dolgokat. Tehát... Tehát a Sárjacival egy ilyen nagyon jó közös munka volt, ami nagyon meglepett, hogy bizonyos, nagyon avangárd és mondhatatlan szövegekre, ő fantasztikus zenéket csinált. Általában áll ez egy nagyon erős kihívás, Igen, és arra. Ő nagyon és ez jól. nagyon működött, és vannak kifejezetten úgy klasszikus darabjaink, amik aztán lemezen jelentek meg, és amiket újból és újból idéznek, sőt, hát a színművészeti Egyetemen az egyik darabunk, a néhány szó mindig eltűnik és újból előkerül, az téma, tehát ott azt előadják a diákok. Azt kell, hogy legyenek ilyen inspirációk, mint mondjuk Sári László, vagy a zene, vagy a rajzok? Nagyon-nagyon jó, hogyha van. Nekem... <kül> Egy ilyen inspiráció volt 1984-ben az Almási Téri Szabadidő Központban volt egy ilyen modern zenei fesztivál, ahol John Cage, Steve Reich, Jenei, Sári, Widowski, Kurták darabokat lehetett hallani, meg Erik száti a bosszantásokat lehetett meghallgatni, ami azt hiszem 24 órás zenemű, és az például az egész költészetemre és az avangár költészetemre is kihatott. És amúgy zene és vers az nagyon-nagyon gyakori, most is föl fogsz valahol lépni. Hogyha így jól van, így van így van, október 17-én jazz, jazz, jazzzenészekkel lépek föl a Momban, a jazz és irodalomnak a rendezvényén. Ez egy fantasztikus sorozat, amit fantasztikusan kedves barátainknak köszönhetünk, hogy ezt egyáltalán kitalálták, Klebatilla és, és Molnár Zsolt, akik, akik ezt kitalálták, ezt a dolgot, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy az egyik fellépő vagyok. Két jazzzenészel együtt lépek majd fel október 17-én. És akkor most jöjjön a macska versekből egy jó epilógus. Egy jó epilógus, jó. <gül> jó, az utolsó macska vers. A macska visszatér. Ha majd a macska visszatér,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 At one another short of breath Walking proudly in our winter coats Wearing smells from laboratories Facing a dying nation Of moving paper fantasy Listening for the new told lies With supreme visions of lonely tunes Somewhere inside something there is a rush of greatness who knows what stands in front of our lives i fashion my future I'm films in space silence tells me secretly A zene alatt Pető András azt kérdezte tőlem, hogy lejártunk, mert még annyi mindenről mesélne, de lejártunk. De azért beszéltünk így is városról, idegenségről, otthonosságról, macskákról, a macska visszatéréséről. Tehát borzasztóan örülök, hogy itt voltál, a vendégünk voltál. Jövő héten köszönöm. Jövő héten Szegő János várja önöket, a hangmester Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is. További szép estét kívánok! Martonévát hallották.